Eta egunak liburu itxura hartu zuen. Ez baldean etorri gabe ez da? Bai. Eta gaur ez da ostiral gaua? Ez. Zuzen, zuzenean gaude menxe seguran, segura bai? irratiko mikrofonen aurrean. Saio eder bat egiteko prest? Bai. Haizu zer daukazu esku artean? Eee... Baxiago bi hurrien ipuña. Eta zer da latekarri dezu, ba, liburu eder hori gaur irratira? Eee... Kontatzeko irratikoei. Eh? Atzo ze egun ospatu gendun ba? Eee... Liburuaren eguna. Eskolan ere bai? <coughs> aspatu se noten entzun zan kamixi kamishi bai bidez santzestu lagun berriei kontatu bai gustatzen daizu zure liburaren eguna bai apiril 23koa edo egunerokoa eh denak egunerokoa eguneroskoa egunerokoak ezta eh bueno bagatuz eh bagatuz hemen gaude se... ia bai e, fuerte fuerte eh? Ione... kaixo eta ongi torri kada Itzarenaho Jose Joseleder eta irati teklatxoan maian gaur horretan ere eleder O basabir ja mida garria Horti bueno, gaur bi gain nagusi izango ditugu e, izpide batetik liburuaren eguna, izango dugu solasgai eta jolasgai itakako mikrofono artean, eta bestetik, trans zikloa. Non eta behasainen? Aurreko astean ekaitzaritu zen eh, adurre arro ordiziako alkatearekin ordizien antolatu duten Transloratzen loratzen, rans, zikloaze izketan, gaur konetan lagunkide, solaskide, ametxarrospide hartuko dugu, beazen gaudaleko berdintasun teknikari, e, zinegotzia. Jalena, zikin ganan ez lotari, baratzen direne, Daniela. Eta liburu irakurketak egingo itugu Eta liburu gomendioak Eta hon azken momentuko Aotxu bat ere bertaratuko dugu Irratira Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika klik Ori egostia kontatu eta aletu aurretik ordea besarkada bat. Besarkada bat Juan Carlos Irizar artista musikari, konposatzaile haundiaren e, ba inguruko familiakide eta lagunei. Besarkada estu bat berari, Juan Carlos Irizarri. Mila bederatzean eta berrogeita maikanoinatian e, jaioa lan eder askoak egin izan ditu urte hauetan guztietan. Eta horietako bat hause, marija jaiaren e, martxa. Atzo, jakin genuen atzo arratsaldean bere eri utzaren berri. Eta dihoak iola, hemen txasegure gratitik, bezazkada estu estu bat bere oroitzapenari eta bere inguruko hi. Dijoak musika doinu goxo musika doinu goxo hauek. Eskerrik asko Juan Carlos Oparitu di guzun edertasun guztiarengatik. Hori hemen gelditzen da zurekin batera. <totipa> Idak eragindako itxialde ia zetzen posible izan. Baina itzuli da, itzuli da trans zikloa behasaina. Aurreko urtetan egindako lanak aurten ere gizango du jarraipena. Eta zikloak aste azkenean izan zuena aurkezpena. Transexualitatearen transexualen errealitatea ikustarazteko konpromisoa, Beste behin behazen gauda la duena. No hace falta tener pitilin pa ser txiko. Yo empece a ser yo. Noin amari esan nian, es nahu ikuste, bainoaren ikusten maute. Fui liberada kondo sebe dejan su madre. Soñi txiko en genazik en vulpa. Gokotinago, sereneta, nireita, tanidama, utenidate, izatea nizka. Me siento orgulloso de que me reconozcan como chico. orkestraren bertan antzen e, aste azkenean e, igartzan Ametsarospide Behasengu udaleko berdintasun zenegotia gaur hementsa daukagurekin e, bat egin eta sikloak emango dituenak aletzeko Ametsarospide kaixo ta on jetorrita gara Egunon eskerrik asko zuei gaurko gonbidapenagatik e, Kaixo Amets eta bueno gaur horregatik bai ta hortaz egin behar degulako bai baina bestela ere egun berezia da behasainen e, atzo liburaren eguna, gau li, liburaren egunaren biara muna, gaur reguerdian banatuko dira behasain idazlan lehiaketako sariak, hauek ere urteak eta urteak dara matzate e, plazan, ikastetxetan, sortzen, eragiten eta okerrezpanago zure hortik igarotako azara, ez ze hori itzapen, amets? Ala da, ez da, azken finean, ogeita urte baino gehiago okerrezpanago badira e, idaz lehiaketago martxan jarri zela, Eta, bueno, ba, urte horien tartean ere, ba, nero nire harrapatu nintuen, ez da, e, behasaino nikasle nintzen urte haietan, Eta egia esan, nola, oroitzapenak, ba, egia esan, ba, izari batzuk ere ditut eta oroitzapenak, hasi ba, txikitsikitan, e, zurtzi urte denitxuela esan ziguten lehen aldiz idazteko, eta azken aldiz e, institutuan nengoenean nean idatzi nuen, eta horitzapenak, ba, guztietakoak dira hasieran, Idazten genuen ilusio horrekin, idaztea zertzen argi jakin gabe, zer kontatu nahi jakin gabe eta azkenean nola geure buruak ere evoluzio bat ematen duen, eta nola aldatzen dugun idazten ari garen gaia bera idazteko estiloa, eta nola azken finean ba, emaitzen dugun idazten egunerokotasunearekin edo errealitatearekin askoz lotuago dauden testu edo istorioak eta egia esan baur hitzapen zoragarriak ditut urte horietatik horiek ordukoak orain aspaldian tarteka-tarteka e, zeuretzako ere heltzen diozu idazketari? Baina, oskenik e, beti esan duteza, idazteak nola barrua usten laguntzen duela, edo buruan, buruan ba, zurrun bilo batean ditugun ideia horiek paperean lausatuta ikusteak lasaitasun bat ematen duela. Eta orduanik beti e, jarraitu dut idazten, ez publikatzen eta ez leiaketetan parte hartzen baina bai idazten eta askotan lasaigarri edo terapeutikoa ere bada, ezta azkenean, orain oso gogoan daukat azkenean, azkenaldi idatzi dudan testuetariko bat, eh orain dela ilabete batzu baldu genuenak jona eta berari idazitako gutun bada. Eta askotan ba 25 urte berarekin bizi izandu naiz eta nola islatu zein bezak idatziz baina hobeto ez, Urte guzti horietan bizi izan dakoa eta orduan urregantik diota askotan idaztea bera terapeutiko ere badela.: Hori tamet askotan e, ahho verbalizatzeko gai ezganenak e, patxiada sartu, paper zuria lagun hartu eta erresago papereratzen ditugu ezta eta eta beharrezkoa izaten da e, askatze hori horikorapilioiek e, barrualdean estututa izatea baino ez da. Hori da, nikuste igaztearen magia horixe dela, ez? Buruko esatenuen zurrumbilo hori edo ideia kolapso hori nolabait hartu, gure buruarekin tarte bat hartu, lasai ideia horiek antolatu eta askotan gainera idazten duzun hori, hori, gero jendearekin konpartitu eta gustatzen zaiola entzuteak ema, ere poza ematen du, ezta? Horrek ere badu bere xarma berezia. Amaitzatu liburuaren e, eguna, e, idazten duenak edo idazteko zaletasuna duenak edo tarteka idazten duenak, e, bueno, ohikoa du. Irakurtzea ere ba, bueno, jazteko, e, biak uztartu eta jazteko Murua delako hori gaurre mikrofonaren bueltan izango ditugune guzti eskatuko digu, ba liburu bat mai gaineratzeko ba, ba, berrik irakurri duena edo aspaldirakurri eta ba, bere sentipenetan hiltzatua gelditu zitzaion eh, liburu hura aipatu nahiko lukeen bate arrazoi eh, jakinen batekatik zuri ere eskatu nahi dizugu eh, atzo liburaren eguna ametxek ez liburu jartzen dugu mai gainean biaramunean Bueno, nik egia da, liburu bat aukeratzekotan egingo nuke aukeratu irakurle ere ba ni zelako, ezta azken finean idaz, idatzi eta irakurtze hori ondo esan dezala oso uztarturik daudelako. Baio, bueno, nik idazle bat aukeratuko nuke, bereziki 20 e, garren mendeko idazle britaniar bat, Virginia Woolf, en sugar gustatzen zaidan idazlea da eta bueno, bere liburu guztiak gomendatzeaz gain, e, azken aldian berri irakurri dudan E, liburu bat gomendatuko di irakurtzea gustoko duen edon hori eta irakurtzea gustatzen etzaion nari ere bai. Gela bat norberarena du izena liburu honek eta liburuak irakurtzea, irakurtzeaz hitz egikendu, idazteaz hitz egikendu eta bereziki irakurtzeko eta idazteko emakumeek garaia hartan izan zitzeaketen zailtasunetaz ere hitz egiten zuen, ezta hitz egiten du e, Virginia bera feminismoaren ikur bezala e ulertuhoi da eta liburu hau gabe ikur hori ezingo genuke bere horretan ulertu eta horregatik iruditzen zait benetan ba hori gela bat norberarena Virginia Woolfen liburua edonork irakurri beharreko liburu bat dela Ba zoragarri gaur entzulekin partekatzen dugu lehenengo liburua gela bat norberarena Amets hitzekiguzu Marguaniburuz nor da Marguan Bueno, marban nik beti definitiu izan de, et artista bat bezala. Ez da, e, bueno, e, neri gustatzen zait, bereziki abesti konkretu bat, baina iruditzen zait, badaukala itzak eta musika magia egiteko gaitasun hori ez. askotan e, itzai musika jartzen dieguna unean, itzak izatetik aratago sentimentu ere bihurtzen dira. Eta niretzat ba hori da, artista, sentimentu, ez dakit, nola esan. Kantu honek, e, orain txentzungo degun kantuak, badu Madrilekin lotura, zuk zer horrek ere badaukazu Madrilekin lotura, han egin zenit joan ikasketak, ze hori dituzu ordukoak eta hangoak? Jo, beti esan dut, bet. niretzat Madrid etxeada, etxeada, azkenen, nik Madri urte zei ditut, pasaditut, e, zuzen bidea eta politika zientziak ikasten, eta Madridek ikasketaz gain, egin, Ikasbide bat ere eman dit, ez da, zei urtetan, pentsa zenbat pertsona agutzeko aukera izan dugan, zenbat toki, zenbat bizipen, eta zenbat esperientzia. Eta niretzat Madrid beti izango da, esaira batek dio, zorion izan ginen lekura beti itzulio egarela, ez da. Eta niretzat Madrid hori da, ez da, zorion txu izan intzen tokia, eta beti itzultzea gustatuko litzaidaken tokia. Es una más. Ella es una mujer que no conoce el mar. Sus piernas tienen el color de las aceras. Bastante exagerada y algo bipolar. Es tan humilde y a la vez tan altanera. La niña vieja que no acaba de crecer que abre sus piernas por la noche a los extraños la chica eterna del mantón y del clavel la adolescente que ha cumplido tantos años ella es frenética está corriendo siempre puede que un día la hayas visto madrugar pero de noche No hay un alma que la cueste Se emborracha fácilmente Siempre encuentra abierto un bar Ella es caótica, cercana y orgullosa Te hará pensar que baila solo para ti Puede ser que la conozcas Si te digo que su nombre es Madrid Ella es tan cariñosa y tan sentimental Te acogerá, ella abre sus brazos a cualquiera Y aunque lo oculte, sigue siendo bipolar Tan madridista y a la vez tan colchonera En ocasiones necesito serle infiel Irme unos días, darme un tiempo de descanso Pero al estar con otras algo empieza a arder Y en poco tiempo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 Puede ser que la conozcas si te digo que su nombre es Madrid Puede ser que la conozcas si te digo que su nombre es Madrid mm. Puede ser que la conozcas Ella es caótica, cercana y orgullosa. Te hará pensar que baila solo para ti. Puede ser que la conozcas, tal vez te haya enloquecido. Si la viste caminando por el rastro los domingos de esa frenética y se está corriendo siempre. Puede que un día la haya visto más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 Puede ser que la conozcas si te digo que su nombre es Madrid es Madrid. Urteko egun bakoitza da berdintasunarena urteko egun bakoitza da anistasunarena, baina Udaberriane ametsa guztia modu berezian e, loratzen da ez da, martxoaren hasi e, eta maiatza, ekainean, artartean apirilean ere, e, berdintasunak, e, anistasunaren aldarriak, errealitatez berdinen ikusgarritasunak, pixu berezi hartzen dut ez da. Ala da, ez da eh bueno, egia da urte guztian ondo esanduzun bezela urte guztian saiatzen garaela berdintasunaren eta noiztasunaren alde lanean, baina bereziki ba indar berezian noizbai jarri behar eta kasu honetan ere ba udaberrian jarriko diegu indar berezi hori aurten e, transzikloaria hisiera apirillaren 50ean emango diegu, baina horrek ez zu esanai martxoaren 8an, martxoaren 8ko egitarauantzaren baitan e, transziklonekin lotura duten biekin zaegin etziren nik. Beraz, babai, martxoan eman genion hasiera, eta perillaren amaiera, oekainaren barkatu ekainaren amaiera ararte e, ziklonekin hariko gara, aniztasuna aldarri izan da, jendeari gustarazten, oraindik ere badagoela zerregin, jendea sensibilizazen eta jendeari gozatzeko aukerak eskaintzen. Izan ere, e, egunak egun dira, eta e, zendion bezala, ba, gure lan ezin ez, dugu egun horietara mugatu, baina martsoa martsoaren sortziarekin e, e, abiatzen da nola baiti eta hor bat ditugu ba, egutegian ongi borobildutako beste bi, egunero, bi bai baimaiatzen eta baita ekainean, ez? Maiatzaren amazazpian homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna da, eta ekainearen hogeita sortzean LGTBI+, pertsonen eskuide nazioarteko eguna. E, egun horiek bultzada berezia, e, ematen diote gure eguneroko jardunari, indarre berezia eta horien bueltan e, osatuko da beste behin, aurten ere e, IA sezin eta aurten ere bueltan aurreko hiru ekitaldiele helduz ba apirila bukaerako maiatzeko eta ekaineko ziklo e, nora iritsi nahi du ametx e, nora iritsi nahi luke ziklo honek herritarrei zuzen zuzenean eh zuzendua dago e, zein helbururekin Bai, azken finean, haniztasuna e, gure eguneroko errealitateko parte da, ezta eta askotan ez egiteko oitxura daukagu, edo garrantziak entzeko oitxura daukagu, eta guk herritarrei trasladatu nahi diegu, egungo bizartea onartu nahi badugu errealitate guztiak onartu bat ikugula, eta horretarako ezinbesteko dala errealitate guztiak ezagutzea. Eta hori da pixka bat ziklonekin, Egin nahi ez, eh? hori da zikloaren elburuan olabait errealitate desberdinak ezagutaraztea. Eta horregatik antolatu ditugu, ondo esan dezun moduan bai maiatzaren amazazpita bai ekainaren hogeita zortziaren inguruan beste hiru ekitaldi Alde batetik dokumental baten e, eman aldia eta ondorengo solasaldia, liburu baten inguruko bertso bertxotransaio bat, ezken finean, ekinza horiek emango diotelako nolabaiteko ikuski suna herritarrei errealitate horiek gertu gertutik ezagutu ditzaten. Mm, antzerki izontzen, eh, aipatu dituzun bi ekitaldi batean, eh, ikusentzunezkoa izango da Piriaren 50ean, eh, literatura tránsitos liburuarekin, eh, bertsolaritza eta batpeteko sormen hori eh, ekainean arteak emez eh, lehen eh, arit izan gara ez, eh, idazketaz eta arteak eh, indar berezia du gai sozial hauen sentzibilizazio lanean, artea bitarteko hartzen dugunean, bitarteko tresnatzat hartzen dugunean, modu zuzenagoan beste emozio lanketa batetik iristen gara erritarren gana? Nik usten dut, ez dago la hortan, ez da, azken finean artea beti izan da zerbait transmititzeko bide, emaitza bat baino gehiago, bidea izan da zerbait transmititzeko eta horrelako ekintzeekin erabat argi geratzen da, da askotan antolatu daitezke hitzaldiak, antolatu daitezke mai inguruak baina benetan hori ikutsu edo hori jendeari trasladatzeko bide egokirik topatzen ez da dugu hortan geratuko da hitzaldi soil batean aldiz emozioak eta sentipenak indarrean jarriz askotan esaten dego ez jo oio ipurdie jarrizait oio ipurdi hori lortzen badegu horrek izaten du benetan jendearengan eragine eta hori da askotan udaletik ere bultzatzen daguna ez, horrelako sentipenak eta herritarrenan horrelako emozioak sortzea. E, egoerak hala e, baldintzatuta e, iaz ezin transikloa aurrera atera etxean arapatu ginuelako udaberri zoragarriak e, eskertzekoa da hamet e, zerbait egiteari naiz eta inguruak baldintzatua izan zerbait egiteari uzten zaionan askotan indarbikoitza jarri behar diraako berriro horri ekin eta aurrere egiteko, e, zalantzarari gabe behaasaek aurreko urtetan egindako lanetik transikloa tartko konpromiso hori hartua zuen eta zalanttzari gabe heldu dio berriro gaiari ez da. Ba hori da eskertu beharreko gauzetako bat, bertan antolatzen gurekin ari ittu guztiei. Azken finean lenortean itxita geneukan, transzikloa antolatuta egunak konprometzua hartuta geunden parte hartuko zuten horiekin eta, bueno, bat batean ba, guztioi gertatu zitzaigun moduan gure bizitza hankaz gora zen eta, bat, transzikloa bertan bera geratu garri zantzen eta hortan saiatu gara ez da, Lengo urtetik konpromesoa hartuta genuen horiekin elkartu eta berriro ere ba, ekin zauriek aurten martxan jarri dagoeneko adidez ama lulu rantzerkia eginda martxoan hori aurreko urterako aurre ikusiak genuen, eta horretaz gain, saiatu gara gainera, ekintza horiek nolabait ekintza berriz jazten, eta zikloari ba, borobiltasun gehiago edo ematen, eta ekintza gehiago gurera ekartz. Errepaso egingo dugu ametxe zureken batera. E, ama luluran tzerkia rakasta ondize atzean utzi genuen, apirilaren ogeita marrean e, mi pequeno gran samurai dokumentala e, ikusteko aukera izango da, eka hilersundiren e, omenez e, egindako dokumentala, eta hori bakarrik ez ez, e, bueno, e, ez da kontua eseri eta ikusentzunezkoak eskaintzen duena ikustea eta entzutea bakarrik baizik eta bertan izango da elaxarre lersundi ekairen e, aita ekaitz goikoetsarekin batera e, solasean horre mm, guztiak sormen daudena eta eskaini nahi den hau guztia ikusentzulearengana oraindik eta gehiago gerturatzen du ezta e, elburua izan daiteke bien arteko solasaldia talderatzea eta entzulea gertutasun horretan ere implikatzea. Ala asken finean eh jendeari dokumental bat jarri eta dokumentalaren inguruko lanketa edo soldas aldia eskaintzen espazio zu nolabait utzi geratu liteke la izan dezakego ez za eta kasu konkretu honetan gainera eh elaysar gurekin izatea obre bat izango da asken finean lehen pertsonan berak bizitako esperientzia kontatua al izango dizkigulako eta hori dokumentalari balio erantsi bat geitzea izango da eta hori gure herrian izatea benetan Jendea animatzeko modukoa da, alik eta jende gehienek parte hartu dezan, benetan horrelako aukerak eskaisak izaten baitira. Eta horrekin batera, e, ekintza ere bai, eh? transitos liburuaren inguruko sola saldia izango da, maiatzaren hogeita sortzian, eta bertan ere aingeru mailor izango da. Liburuaren inguruan, ekaitzgoiko txearekin sola saldian, liburuaren inguruan, zabal, liburuaz kampo ere bizitzaz berataz izketan, Eta guztienet horrek ematen diola balioerantxia ekintzari berari, eta baita herritarrei ere ez da, azken finean horrelako esperientziak eta horrelako bizipenak gertutik ezagutzeko aukera horrek aberasten duelako. Hori, damaiatzen nobitaz hortzian, hain geru maior behasainen, e, transitos liburua e, aurkezten, eta, bueno, berrekinik e, iruñan ezagutu den, eze, bere aurkezpenetako bat, hori e, azpimarratu ez da, ametxe, kontu ez dela bertaratu eta hain kontatuko duen entzutea baizik, eta berak kontatzen duen horrekin bat egitea, eta alden neurrian, ba, bere hausnarketetan ere, erritarra parte hartzaile bihurtzea eta erritarraren gan, eragitea eta animatzea ez, e, parte izan dadin, sola saldi horren parte implikatu izan dadin. Eta guztia borobilduko duzue, ekainaren hori eta zazpian, ba, bertxotrans e, saioarekin. Hau ez da berria, e, mm, esango nuke behasain izan ditekela lehenengotako plazalako zerbait sortu zuena, e, bertso bat propio Transgaiaren inguruan e, ardaztua eta gero ere sortu izan dira berriak, baina postekoa ba, behasaineko horretan ere konpromiso hori hartu, ikusi duen arrakasta eta errepikatu izana. Bertxotan e, harituko dira, maiai ez dara behasain darra, Uxuel Verdi, Maider Arregi, Alaia Martin eta John Martin. Eta gai jartzen, amaia agirreza. Ala da, aurreko urtetik hartutako kompromiso bati ere eusten dio honek, Eta badirubi, ba, e, bertxo trans saio hau sortu zen, trans zikla sortu zenetik beha oso eraginkorra izan den saio badela eta horri nahi zaio. Azken finean bera ere arte badelako eta arte azar eginenez ba, bertxotan askotan idatziz ezaten ez direnak ere esateko gaitasuna baduz duela batzuk eta uste horrek ere lortuko duela emaitza hori erritarren erraz eta era eraginkor batean iristeko helburu hori. ametsa augustia, gurekin partekatu dezune augustia, e, behasainen prestatu dezuden transziklo borobila, ospatzeko arrazoi da ez da? Baina hoski, eta bere ziki orain gauden egoera hontan ez da? E, Badirudi orain dik ospakizunak eta urrun daudela, bueno ospakizunak urrun daudelen, ulertzen nikuen ospakizun horiek, baina oraindik ere edere badugu zer ospatu, eta egia da, guk udaletik hasiera hasieratik egin dugu apustua, egin bai kulturarekiko, bai e, ospatu likezkeen ekintzen alde, eta azken finean ba, segurtasun neurriek bermatzen diguten einean ekintzak egiten joatea, eta horrelako zikloak antolatzeak eta herritarren parte hartzeak guzti horrek ospatu beharreko esentzia bat batu. Gainera, esango nuke jenda orteko ekintzauek e eguneroko lanketaren konpromisoa borobiltzen duten e, ospakizunak direla eta, eta zentzu horretan egin beharrekoak. E, zorionak amets, e, horregatik gara aukeratu dugu anakleto kantua, e, zuri ala sentida dazten zaitu lako, ez? E, ospakizun lerketa baten e, doinua dela? Bai, ala da. Azken finean, beti da nola baita, bestiak berak esaten du, ez da, gora, bera, topa, lagunak, guzti horrek Azken hilabeteetan badiru bat bere zentzua ere galdu duela eta ezin dugu horrelako zentzuri galdu. E, ezin dezakegun neinean eta neurriek bermatzen diguten neinean ospatu beharrean gaude, ekintzak egin beharrean gaude eta ingurukoekin gozatu beharrean gaude. Ba, ametsa rospide behasien gugudaleko berdintasun zenegotzean mila-mila esker gaur e, gurekin hauek eta zikloa partekatzeagatik eta behondei zuela eta segi ari zareten bezala ba konpromisotik lanean. Migiezkerzuei ere eta bueno ba herritar guztiak gonbidatu parte hartzera eta noski eremu gorritik kanpo egongo bagina inguruko herrietako jendea ere bai horrelako ekimenez gozatzera eta horrelako ekimena ospatzera. Zoragarri bezarka estu bat jo. Berdin agur. <girri> Ekintza guztiak igartza jauregian izango dira arratxaldeko zazpietan. Mi pequeno Gran Samurai dokumentala eta ondorengo solasaldia elaxi arlesundi eta ekaitz goikotxearekin apirilaren hogeita marrean. Maiatzaren hogeita sortzean, Ransitos Liburuaren inguruko solasaldia, aingeru maior eta ekaitz goikotxearekin hau ere igartzako jauregian arratxaldeko zazpietan eta trans zikloa behasainan borobilduko duena aikainaren ogeita zazpian bertxotrans e, zaioa bertxotan kantuan Mai Aiestaran, Usue Alberdi, Maider Arregi Alaia Martin eta Ion Martin eta gai jartzen amaia agirre Azpalditi gatoz Arteat, idazpidez, berdinak tresnatzat hartu eta lanean ari da behasengo udala ere konpromisotik, berdintasunaren eta anistasunaren alde. Gizal inoiz Eguzki argitan hautsa izan Urrilegi gaude Azurretarako urrilegi gaude baina Edo zenetxetan izindan eguan Eguzki argitan hautsa izan Banoen hau egiteko gogoa. Ekaitzko ikotxeak enxotan geturritakara. Egun nonetaz, karek asko. Banoen hau egiteko gogoa. Espaldian zo egontzarelako hemen txete mailan Eta ni tartean tartean telefonaren bestaldean. Eta gaur nik hartu dizut lekuko hemen e, teknika maiko manduan. Eta zuhortxe telefonaren bestaldean. E, atzo liburaren egune, ekaitz e, ospatzeko arrazoiak mila. Atzo gaur eren egune eta bihar. E, nola igaruzen duen eguna. Egin altzuntan ikasik elan ezer berezirik e, institutoan ikasle artean? Bai, egia esan e, lehenago ere ametxekin berdintasunaren inguruan, anistasunaren inguruan oso ondo esan duzu ez, e, egunero direla berdintasunaren egunak, anistasunarenak eta liburuaren egunak ere ikastetxeetan, Egunero edo sarri-sarri ez ditugu e, baino atzo berezik ikainu bat egina izan genion, eta behasengo iziutoko ikas guztietan, ba ordu bat eskaini genion, ahots gorazko irakurketari ez, ikas lehako liburu edo poema bateko pasarte bat aukeratu zuen eta gelakideen aurrean, ba banaka-banaka, aurkeztu eta irakurtzen e, aritu ginen eta ikaragarri gozatu nuenik e, irakasle eta, eta entzule entzule bezala. E, nire kasuan hiru talde ditut eta hiru taldetan ba ikasle bakoitzak poema bat aukeratu zuen eta dotore aritu ziren irakurtzen eta eta partekatzen. Zergati da garrantzitsua? Garrantzitsua bada ahotskoran irakurtzea. Ba, itzek bestelako indar bat hartzen dutelako. Ez takit, e, begietatik sartzen zaizkigunean ere badute bere indarra ez, baina haotsa, e, entonazioa, e, isiunea bera ez, isiunearen kudeak eta egokiak jo, beste dimentsio bat ematen dio ba, paperaren gainean datorren horri. E, ni batzuen irakurketarekin li luratuta ez, e, geratu nintzen, eta bestetik duditzen zaite ez daudela bat ere oituak gure ikasleak hauts gora irakurtzera, hori askotan aipatu izan dugu ez e, aurrezpuntzan, eta lehen ezpuntzan, ba ezin bestean ez da, ba sei bat urte arte zazki urte arte idazten ez dakitelako ez, egondu idazten ez dakitelako, irakurtzen ere ortsi ortsi eta ahozkotasunari garrantzi garrantzian ematen zaio, eta dena haoz egiten da, ezta da ikastetxetan. Baina behin, e, bigarren ezkuntzara pasata, ia dena da, e, idatzia, ia dena da, irakurketa, eta iruditzen zait, haozkoari askoza zindar gehiago eman beharko geniokela, eta kasu honetan, haotzko ba, hori irakurtzeari ere bai, denetako plazera delako ondo idatkurritako testu bat e, entzutea eta gozatzea. Amecha Rospide ke utzi dugu gaurgoitzeko lehenengo liburu amai ganean Virginia Woolfen gela bat norberarena e, zein aukeratu duzu zuke kaitz? Ba, esan Virginia Woolfen liburu pare bat edo irakurria naizela eta proposamen ederra dela eh Amecha egin diguna, idazle bikaina da eta bueno, hainbat eta hainbat, ez eh proposan itsake nik ere, baino behar bada burua gehiagin ekatu gabe, eta sentimentalki barrura iritsi zaidan liburua delako, eta uniontan berri dakortzen ari naizelako e, John Alonsoren naparra, kasu irekia. Da, gomendatuko dizue dana, e, liburu honek ten emujikasaria e, irabazi zuen, eta berriki argitaratu du, elkar argitaletxeak, Esan dute, sentimentalki ba, askolotzen hauen liburua dela, ba, gaia e, izugarria iruditzen zaidalako, ez da, e, badut, kamixeta bat, aste asteontan bertan ere jantzia dudana, ez, e, naparra, e, non dago, edo non duzue, e, jartzen duena, eta bada garaia ez, hainbeste urteren buruan galdera horri bengoz erantzutekoa, ez, eta Kamiseta eramateak, liburu irakurtzeak, min ematen dit, min ematen dit, gara jo, hauetan e, horrela ibili behar izateak, baina iruditzen zait, min hori sentitu behar dudala, sentitu behar dugula, ba, jarrera aktibo bat izan dezagun, eta galdera horri, lehen bai lehen e, gizarte modura, banako modura, e, erantzuna aurki dieza jogunez. E, bestetik, e, Jose Miguel Etxeberriaren, Anaia, eneko oso laguna dut, lankide izana, atarrabiako institutuan eta lotura horrek ere indartzen duez, liburu honen irakurketa. Esan liburua ikaragarria ondo idatzita dagoela, e, gaia oso da gordina eta kamingarri ere bai ez, baino irakurketa oso da txeginia ez, e, Jose Miguelen naparraren e, bizitza, e, nondik norakoak, Aletzen dizkigu alde batetik eta bestetik ba, familiaren eta ingurukoen berrogei urteko bilaketa ez. E, asko aberaststu hauen eta aberaststen hauen e, liburua da, eta ezin besteko iruditzen zaite, banako bezala tak gizarte bezala ezinbesteko irakurketa iruditzen zait eta proposamena auxe. Naparra kasu Irekia jon Alonsok idatzia ezagutu bat egiteko, ez da? Zalantzaga, be, e, azken batean e, jakiteko, jarrera bat izateko e, injustizien aurka e, borroka egiteko formatu egin beharra eta formatzeko informatu. Eta ondo esan duten bezala, ba, ezagutu, ez? E, gure inguru urbilian ba, ze urradura eta ze injustizia eman diren eta ematen diren daur egun Aste honetan bertan izan da Martin Jugalde foruan izan dira ez? Jon Alonsobera eta eneko etxeberria berria solasean e, liburuaz e, eta liburuak dakarrenaz. Bestetik, e, bueno, astelenean ikera izan, noen aukera mm, erriak ez du barkatuko liburuaren aurkezpenaren aurretik luze eta Zabal bertatik bertara eneko etxe berriarekin izketan haritzekoa eta kontatu zidan, ezta da Jon Alonso lanean ari direla, e, liburuaren gaztelani asko itzulpena egiten, ikusentzunezkoa dokumentala ere prestatzen e, ari direla, borobiltzen, e, bukatzen, eta ilusio izpi horiekin ari zitzaidan e, eneko ez e, kontari, e, bere begien ristura ilun horretan antzematen izkion, ba, argi izpiak, Honetaz guztiaz itzegit erakoan eta ezinbestean bestean honi ba, heldu behar eguera larri honetan? Bai, zalantzari gabe. E, Idu ditzen zeitz sekulako lana egiten e, ari direla ez, e, ari zaretela ez, zuzeu ere bai, e, minaren kudeaketan, elkar bizitzarako tresnak eta baliabideak e, bizartearen eskura jarriz, zabalduz, Herri zerri, ez, e, liburuak, dokumentalak, e, ikusaraziz, gozaraziz, eta bai, eneko bere minean, bere tristuran, e, eraginkortasunez eta irankortasunik karagarriz ari, da, ari dalanean, eta bai, nik ere nabari diotez, e, iluntasun horretan argiprintzak, eh bere begira dan dabari dizkiot eta, eta argi printz horiek e, eguzki izan behar dute ez eh e, torkizun laburrean gizamanako eta batez ere gizartearentzat ez herri herri honentzat herri hau eh eguzki printzen beharrean delako eta, eta, eta galderen erantzunen beharrean eta justizia beharrean ere Liburaren egunaren biara munean, segure gratiko mahiaren gainean usten bigarren liburua. Naparra, Kasu Irekia, Jon Alonsok idatzi duena. Gogoratzen aizudazkeneko egunitx bazela Ez zen e, udazkeneko egun itxibatekaitze ziur aski udaberri asirako, edo neguan bai erako egun eguzkitzu bat izango zen, e, transzikloak lehenengo hasia loratzen ikusi zuenekoa, orain dela lau bat urte atzera, ez da bidea egiten ari da, lehen oso gustora ditu gara ametsa arrospiderekin hizketan e, aurtengoak emango duenaren inguruan horra aritu zara ere zu bete antolaketa lanetan eta transikloaren e, sortze lan horretan e, bete arituko zara ere ba, dinamizatuz bai elaxiar lersundirekin eskainiko dezuen saldian eta baita ingeru mahi horrekin e, egingo dezuen ean e, ze hau zaporez dator e, aurtengoa bihitzetan? Ba gozamen haza eta ametxe kondo esan duen bezala dagoeneko ibilbide bat duen e, zikloa da, bosgarren urtea laugarren ez egingo da, baina o, iazko ere prestatuta zegoen e, e, bost urte badira dagoeneko, egonkortuta dago, eta nola gainera ez, e, erreferente da, erreferente da herrian, transzikloa, eta inguruko herri, eta ezain inguruko entzatere, ba, Ipillu ez da eta ederra da ikustea ba, hemen ereindako hasia ez beha saien hasia gainerako herri batzuetan nola ari den loratzen ez, e, ondo esan du zuen bezala transbertsosaioak ba, hemen izan zuenez, e, abiaburua eta berezia da bertsolaiek izugarri eskertzen duten saioa da Hasi eta buka tematika beraren inguruan aritzeko, ba, estelako, estelako aukerarik izaten urtean zehar, eta balakit, ba, azkeneko urteetan, ba, beste herri batzuetan ere egiten direla, ez, eh, antzeko, antzeko saioak. E, ahoz apore oso, oso ederrarekin dator, dagoeneko bi ekintza ospatu dira, batetik zineguaken, E, pelikulak ikusteko aukera izan zen, martxoan, eta amalu lur antzerkiz horagarria gozatzeko ere bai, hausuar rakastatxoak izan ziren, aretoak beteta, eta orain e, datozenak ere, ba, ba ikeragarriei ederrak datotzez. E, Apirillaren ogoita marrean, mi pequeno gran samurai, e, dokumentala, ekaile diren bizitzan oinarritua, eta esan du zuen bezela ba balio erantzia ematen diona ekairen aita, ez, Elaxiaresundi, bertan igartzan aurrez-aurre izatea da, ez. Eh, duela bi urte izanuenik orea eta plazera ondarrun, eh, ekairen eriotsaren urteurrenean Elaxiarekin horrelako 20 minutuko solasaldi bat egitekoa bihotzetik bihotzera, e, barrutik barrura eta Ordukoa bizi berritzen, ez, e, aleginduko gara, e, askotan tabu diren eta hitz egiten ez ditugun gaien inguruan arituko gara, transeksualitateaz, e, transitoa egiten ari direnen borrokaz, eriotzaz, doluaz, minaz eta soizidioaz. Ekait zergatik joan behar du behasa indarrak eta ateak zabaltzen badira ingurukoek zergatik joan behar dute e, apriaren ogeita marrean maiatzaren ogeita zazpian sortzian eta ekainaren ogeita zazpian antolatuiren saioetara eta joan behar ez, e, bertan gertatzen denarekin zergatik implikatu behar da jendea Alde batetik e, joaten ez badira damutu egin godirilako Eta joaten direnek esango dietelako ikaragarria e, izan dela, ez. Eta bestetik, badagoki e, badagokigulako badago guri ba, errealitate hauek ezagutzea, gerturatzea, errespetatzea eta ulertzea, ez. E, eta ulertzeko, ba, behin eta berriz errepikatzen dugun bezala, ezagutu egin behar da. Ezagutzeko hurbildu. Ba, eta fea aukera derragorik bea zaindarrentzat eta aukera izan ezkero inguruko herritarrentzat bertatik bertara igartzara etortzea baino orrelako ikuskizun emanaldi eta sikloaz e, gozatzea baino, ez? E, esan duzu lena go ere e, arteak sentimenduak, ez? transmititzeko, helarazteko ikaragarrizko tresna direla. Eta ala da, eta ziklonetan lortu duguna da, adierazpidez berdinak e, gune berean izatea ba, egun desberdinetan ez. Eta iruditzen zaite zikloari eta gaiari berari ba, esan indar haundia ematen diotela. Ekaitu goikotxe, eskerrik asko eta goxatu, amabietan igartza jauregian zain izango dituzun e, idazle txiki gazteak? Ezkerrik asko, saiatuko gara horretan ere. Mesakada batillo. Bai, mesakada. Su, eran musu. Begi jakinestas ne petan aukazu. Su, tartea. Kantu hau eskatu didazu eta kantuen sarrerarekin e, bagoaz. Zuk, gomendatuko diguzune... E, Liburua zeren ingurukoa den kontatzera, bai, presaude? Bai. Gustatze daizu musua kantua? Bai. Asko kantatzen dezu ez da? Bai. Bona, bueno, lederrek aukeratu duen liburuaren tituloa Bost xagu biurri musika hotzen. Eman musu, bihotza egoa izez muskendiraz du. Beste liburu batzuk ere ekarri genitzaken ez da Ledertze. Oengurua liburuz betea daukagu, liburu asko ditugu etxeanan eta hemen e bueltaka askotan egiten dugu liburutegira bisita, eta asko asko asko dira gustatzen zaizkigun liburuak, baina hau aukeratu dugu. Badago beste libururen bat orain txiburura datorkizuna? Irakurri eta asko gustatzen zaiguna, abidez nei bururatzen zait, Mostro Urdina badakezu izugarri gustatzen zela Mostro Urdinaren Liburua. Zuri bururatzen zaizu besteren bat? Eee... Uh, be... Eee... Eee... Uh, Ez... Adios mosto arroxa... Amazoniako liburua ipuinpila bat biltzen dituena... Pilu-pilu... Ez takit marrasten... Oio guztiak eh, irakurtzen ditu bu? Eee... <coughs> ba, Bete nik aukeratzen dit nik aukeratzen deli buruak ezasuk Tarteka ez tarteka tartekatuten dugu zuk beste batzuetanik otsu maltzur adibidez ode dantzan horik ere garbi gustatzen zaizu ezta Bai baina Gustatzen zaiten agar da gaite Amazoniakoa. Amazoniakoa liburu, ez da. Munduan zeharreko ipuak biltzen dituen e, liburua eta horrela bidaiarek egiten dugu toki batetik bestera, ez da. Bueno, baina gaur ekarri da, bost, xagu bi musika jotzen kontatuko diguzu, zer kontatzen duen, edo hasiko zapiskate horriek pasa eta denoi kontatzen zer gertatzen den? Zagartat? Eta, eta piska lagunduko dizutuko, gale? Ba, lagunduko dizut. Zagartatzen da iargibeteko gau batean? Borsiago ortsibizira zulo batean? Bai. Ba, marroia, beltza, txuria, grisandia? Beltza, txuria, beltza dugu e, harri meharma batekin jolazen, txuria dago espizu, tar, e puskatu batei begira, e, gris bat ari da, putxera berde bat dauka eta putxera urdi baten bihia, e, barroia adida lo, lo egiten eta, eta, eta beste isau grisa ari da bateri bat egiten. Eta bakoitza berez ere egintan ari denean, zegertatu zaie, zehen zundute? Doinu polit bat. Kanpotik horrela doinu polit polit bat, eta sekulako jakin mina sortu zaie doinuen undik datorren ezagutzeko? Eta zer egin dute, bera entzulotik atera eta nora atera dira? Kalera. Kale era. Kale kantoiun batean aurrera, andoaz kantu doinuaren atzetik eskerrak gauri argi betea dagoen, eta kale argitzen doen, no? bestela elukete asamatuko nuntik nora hajun. Eta no iritsi dira kantuaren atzetik, atzetik, atzetik, atzetik, atzetik doa zela. Parke batera. Eta eskerrak parkeak zer? Atea zeukala irekita. Gaua izanaren parkeko ateak zabal-zabal-zabali daude, eta xaguek egin dute barrura, eta urputzuaren sarreran zer topatu dute. Kartel bat. Kartel bat, eta zer jartzen du kartelean, irakurri dute Igalen txalbakarrik, igalen kontzertua. Irakurri dute, baina alare hainbeste erakartzen ditue eh? entzuten ari direne doinuak, kartelarik asurik eginez, eta barrura egin dute, ezberaik ez diregela, beraik xagua dira, eta kartelak dio Hanki aurreragoko espazioa igelena bakarrik dela. Alarexa gubiurriek aurrera egin dute eta ze topatu dute? Ze topatu dute? Eh, igel Eta zertan ari da igel taldea? Kantuan. Eta ze ari da kantatzen? Eh, txukan bale. <laughs> kantu eder bat, ez da ira ira jarrikoet kantu e, eh? beste batzan ni kantatzen dizut, baina jarrikoet kantua. Aberre, aberre Lortzen degun, kantua jartzea... Eee, bala, eh? Hey! Hey! Hey! Hey! Aizegoa gaue pela, Ilargiaren argi... Hori alda, amatxo kantatzen dizuna. Aizegoa gaue pela, Ilargiaren Bidertzian zenbaikan... Laboa, ari da kantuan, non ikusi ezuzuka orgo izan Mikel Laboa? Ekaitzen... E, ...kamixetan. Ekaitzen kamixetan ez da, eta galdetu diozu zein da, hori, ekaitze kontatu izu zeintzen eta zein den, Mikel Laboa. Bueno, sartu ba, dira seakuak, e, igelen putzuan, sartu ezintzitezken igelen putzuan, etan, topatu dute igel taldea aizegoa kantatzen jargiari begira. Eta ba, batean... Igel zaindaria esnatu da ikusi ditu boi xaguak. Igele ibegira eta zesan die, igel zaindariak. Mm. Horrezint dutela egon. Hori igelen tokia bakarri dela talde ta egiteko hortik. <coughs> Ez aldakiten irakurtzen kartelak esaten duena. Eta joan dira haguak, etxera korrika batean. Eta gau osoan ezin. Lo. Lo zer. Egin. Ezin lorik egin. Pentsatuz entzun duten kantua zoragarria dela. Eta bera hiekeztak itela egilek bezain ondo kantatzen. Baina zer bulberatu zailo xaguetako bati? Gukestak e, e, iku kantatzen, baina musika tresnak joditzak egu. Musika tresnak joditzak egu eta hurrengo goizan hasi dira. Etxeko zokoetan begira, traste zarrak hartu eta traste zarrak berrera biliz, Musika tresnak e, sortzen eta sortu dute txirula bat, eta xilofonoa, eta gitarra, eta hoiek hartu eta joan dira zer? Kontzertu bat eskaintzera, musika kontzertu bat eskaintzera? Bai. Eta zein dago musika kontzertuko areto betean? Haiei begirata haiek entzuten. Eh, xehendea. E, eta eta bait, baita ere tartean iskutuan Igel batzok. Dena dago xaguz betea, xaguak entzuten xaguak ari da baina eh, Igel leke dejakin dute zerbait eta haiek ere jakin mina erakin horrek eta haiek ere sartu dira aretoan eta ikaragarri gustatu zaie xaguek egiten dutena. Eta nola bukatzen da ipuia? Ze hasira batean Igelak zibilzan alde batetik, xaguak bestetik eta elkar ezagutu dutenean eta eh haiek edertasunez egiten duten egiten dakitena konturatu direnean, nola bukatzen, Denak batera. Denak batera bukatzen ya, da ipula. Dentera Dennaguatera bukatzen da ipuia, ezta elkarrekin igelak kantuan eta igelak kantatzen duten hori e, aberaten eta edertzen xaguak beraien musika tresnak joz. Eta hori bakarrik ez azkenan bukatu dute espazioa elkar banatzen bukatu dute elkar e, maitatzen, eta egunerokotasun hori elkarrekin partekatzen ez da? Eta gau ean ez ziren gumbera jena zira, galditu zen, lotan. Hori da e, bakoitza bere txokora joan ordez ba, ikusi dute elkarrekin osondo sentitzen direla eta elkarrekin partekatu duitzaketela momentu ezberdinak bai loa ere? Bai, eta alabazan ez pasan, sardarillak alabazan Eta bukatu da dilla? Atera da dilla? Egoaldeko plazan. Ah, eta katu-katu-katu? bukatu. Eta azken aldi honetan zesaten dugu. Katu-katu-katu? Ipuna? Betzarkatu. <gülüyor> eta egia edo gezurra? Bilegian artean, sudura. Eta gezurrak eta egiaak? Betizagaleku zen, begiaak. leber milla milla esker bano akorrika akorrika echarri da nice, ni basantz bat naiz nice. jaizki beletik itxasura jauzika doana eta gau Zuzkal olerkari egin, eta aien gortkutzak lastanduko dituzten lupin eta legatzekin. Lagabakioetan darraitziko ondartzetan mintzatzen aiz. Ni Joberria laits a tu riba barna ene arbasue la zanteta fereken billa ta vi Emakumeok meunk gure abestiz, beteko dugu geroa. 2.000 eta hogeian, ezin bestean etxean harrapatu zuen liburuaren egunak. 2.000 eta hogeian, ezin bestean etxean harrapatu zuen liburuaren egunak. Etxeko lau pareten artean e, itxita... Liburu ilustratu eder bat jaio zen bere eskuetatik. Baitago, gure amodioa. eta kasualitate kasualitate edo 2021ak ere etxean harrapatu du liburuaren egunean. Eta ez zinbestela eta Monika Arratibelek sortzen jarraitzen du liburuaren egunaren bueltan etxean itxita 2008 batean ere. Monika Arratibelek, kaixotan ongitorri itakara eta zorionak orain dela tarte gutxi jaso jasodezun negatibo horren gatik? Egun honi eskerrik asko. Ala gabiltza denok ez da? Negatibo, positibo, ufa eskerrak eta aurrera egin behar? Bai, oiz edaba bizine positibo izan bardala baino garaiotan ba, negatibo negativo izate ho eta hemenche naunire hoengontan e, etxen itxita Apirilaren hogeita aren buelta honetan e, berriro harritu e, gaituz eta positiboki ba, ikusi begulako Monikak Ez dugu sekula zalantzan jarri, baina berste ikusi dugula komunikak sortzeko gaitasun ederra duela. Aurten ere etxean harrapatu zaitu liburuaren egunaren bueltak eta zerro berik ez da, e, denbora nola jantzi, ba sortzen baino. Bai, da aurten e, etxena harrapagunau, e, eta egi esan, aurtengoa oso kuriosoa izan da, aurreko aurten egin bideoa liburukin izan zen, ba, bueno, eskolako guraso batek bizkat bultzauta, Baina aurtengoa oso diferente izan da zeatik neuken pizkate hankazgora, salea, liburuk eta e, bat batzuk gibilte jut eskola eaman, beste kekarri, eta pizkate hankazgora, eta etxena unontan esan eguno, hau txukundu barko diat, eta hortan or, hainitzen, eta esanon hon, eskutan nahitzen eran, esan hon, e, e, ba, aurten egin barriat, eta neburu jarrenion aurreko urteako, aurreko urteak ebilen liburukin, ba, liburuk ez ibiltzea, eta hortzi ebilen itzen, pizkate burua astintzen, da alaxiata da Monika, beraz, eh, imagina zaitzakegu zure gunerokoan besapean eta eskuartean eh, liburu liburu bat izaten dituzula, ezta? da? Eh, bai, etxarretik gazteiza, egunero kontrabandoa zaitzakegu, baina, bueno, azia eta aurrea ibiltetu eta kotxene, beti da baten bat, liburun bat. Zaire izaten da galdetu eta erabakitzen jarri eh, beharra, baina hainbesti libururen artean, izaten da bakarren bat edo, izaten dira batzuk bereziki eh, oska eh, egiten digutenak eta egiten diotenak monikari? Ba, liuru askok, baina esan daiketik guale momentu, bizin daukean momentu bako itxeako, ba, ba, bat, bateko ikutzen naoela asko, eta eunotako, ez dakipa, itxitan itxi eunontan eta, eta bizitza tope, aproche hori honetan, asko hain itzakurtzen eta eta ikaslei ebialdu nien e, Cintia Arrailand eta Brenda Huenselen bizitza liburua. Ustea konfinauta egonda ere, olaxe esaten da liburu hontan. Merezi du goizean jakitzea egunak zer ekarriko digun ikusteko. Eta huxe konfinautadaren antzat eta dira. Nea Monaconchita Juanita tamien la parraye. Eskintzen diete itzorik. Hortxe ba, e, Morika, nola iristen dira liburuak e, ikasleen gana, umeen gana? Eguneroko eziketa horretan, e, bisu berezia dute, e, eragin e, positiboki oso eragin berezia dute, eziketa tresna zoragarriak garriak dira e, liburuak, nola iristen dira, Umengana... Ba... Ni saiatzen naiz, ez dakit, bide gobena da, baina ni saiatzen naiz neonen bidez aiatzea. Askotan e, idazlek e, lezio batekin, lezio izkutu batekin e, planteatzen doi li, li, liburu, eta bakoitzek behera eduzta. E, judeik, Eta ni saiatzen naiz, ba, liburu horri alik eta probetxu guen eta eta izkutun dauzken balore lezio eta mezu oiek, ba, nere aurpegikin eta jestukin eta hautsakin elaraztea. Ez bakarrik e, irudik e, garrantzitsuk iruditzen zezkit, baina... Nik guztet emandaikete nobena nire gortutza dirazpenak indauketela eta hotxakin. Eta nire ikasle hibaintze eta laxe transmititzen dieto, zaiatzen aiz. Urtebeteko bidea egindu. Laino txiki egizu negar poliki liburu ederrak, Monika Ratibel eta Xaberretxan izene sormen lanetik sortu zenak, Bide ez zoragarri egiten ari da Monika ikusten dugu batean eta bestean e, basabiltzatela e, aurkezpen e, liburua ipuin kontaketa e, bihurtzen gustora ez da. Ba, egia esan bai, zoratzen. Oso gustua eta kontaketa bakoitzeko herri bakoitzeko Ikerragarresko Its Politek eta Aurupegi zoragarri ikusten ditugu menganda eta heldungane bai eta eta horrek asko asko betetzen do. Beste datu bate gauket emateko irati, zakit, chakra guzti galinea udien ozer, soriones eh, edo sori charres, eh, Xabire konfinauta dau, asike ea bion artenerbait sortzen den da sorrumenant chispa hori bi hori bizentailon batea. Ba, zeona ondozukutu, eh ba zakit apiri 50 era bitarteko egun hauek eh lertu WhatsAppa eh <laughs> Trukatu <laughs> mezuak, rukatu ideiak, rukatu sormene iturri hori eta eta ea, ea zerbait e, ederra ziur e, sortzen dezuen. E, Morik, anegi iritsi zait oso gustora e, ikusi eta entzun nuen e, ba, sortu dezune bideau bizitza liburuarekin e, bukatzen dena, etxeko liburuak ordenatzen horretan e, sortutakoa iruitzen bazaizu e, entzunein gode dugu. Bai, emaski? bi hotzez Aspertuta minimoni? Jolastuko algarra? Olo buztiak? Sorginen urrezko maindiria zestali eta loaren liburu hartu zuen? Ochoaren ipuña? Zukaldean, afaltzera etorri zen arkumetsua zegoen. Nik ere, nahi konuke bat esan zuen. Bat baino ez da. Oso baotxok. Amaren intxaurrak zituen. Nire onen azpian begiratu. Eta buruko ura, nork egin zion jakina izuen sartortxoa zebilen, aixerre gorrian. Kokoriko. Eta lehotolde, euriari duenean bezalatxe. Laino txiki, egizu negar poliki, eta ikusiko dugu nola azten diren loreak. Erein tulipa txikiaren hasia landatu zuaiz bat, irakurri edo idatzi liburu bat, eta gozatu bizitzaz. Bueno, kontatuko dugu, Monika, ipuina osatu dezula liburu ez berdinen e, tituluak ba, ordenatu zez, e, ordenatzeko irizpide ez berdinak erabilitzak eta ois dazuk hartu dezun irizpide, eta hola sortu da ipuintzora garri bat? Ba, bai, eta beti esaten dian bezala, goiko irakasle fina eukin ondalaune, eta eta det, eta beti esaten zonarrek buka eratia zibartzala, eta oengone proiektu hontan, Bukaeratzi pentsatzen hasi naiz eta garbi neuken e, bizitza liburuekin bukaunai nola bideotx hori. Ba, gozatu bizitza. Bai, hori da, berdeineratik. Etxe barruan bada ere, e, mundua etxe bertatik zabaldu daitekelako. Bai, da horre esan santeten bezala landatu tulipa txikiaren e, eren hasia eta gaur atzo belarra moztu non, eta gaur e, lora batu landago eta etxe oni ba. Kampo tiberik kolore pizkat jarri behar diot, da, gero gerokok. Ba zoragarri Monika, e, egun politak e, pasa, sortu eta eta Besarka da estu bat eh distantziatik e, Xabiri eta sai gelditzen gara. Eburida? Eskerri asko itati. Ha, Aio, haur. Leder prest zaude gaurko saioari bukaera mateko? Zuzan-zuzenean bai. bukatu behar dugu gaur zurekin, eh? baina aurretik badet zeregin txikitxo bat, etxengo duzu pixka batean? Bai. Zeari putz eginen Triste dago lur osoa itxasoa Triste dago lur osoa itxasoa tartean tartean e, tokatzen zait goi berri liburu gomendioa egitea eta kasualitatez astenetakoan ere esku kasualitatez diot batz ba, argitaratu zelako astenetako e, Goiberri aldizkaria apirilaren 23an liburaren egunean seriak ere serke gozentu segun sente aren hria urdarenta tristetago burogvard 건강 talurgo da itxaso Talurgo eta itxas email liburu ezberdinak gomendan hitzaken talurgo asko direlako etxeko apalategian ditudan labur газgarriak zuekin partekatu nahiko nituzkenak baina orain txerriak ez du barkatuko liburuarekin bizitzen harina izen atarteko ba gomendiorik ederna neure neuretik hori segit jaburratu zitzaidan erriak ez du barkatuko libura gomendatzen eta lujo Aste derra izan da, aste lehenean iruñekau katakrakene aurkeztu nuen liburua, e, lagun, e, iruñarkide, e, ezagun, ez ezagunen e, artean ederra da ba, aretoa bete bertaratutakoen e, babesa jasotzea. E, aste azkenean e, Euskal Telebistan izan nintzen e, Iaski Serranorekin e, liburuaz solasean... E, Zola saldi gripartxua izan zen, oso e, kutsu positiua izan zuena, e, elkarren gana, modu konplizian e, oso erraix, e, urbildu gine, eta oso erosota gustora sentitu arazen induen e, ilaskik. Eta tokatu dira, bai tokatu dira azte honetan, e, ba, beste zenbait e, elkarrizketa egitea ere, ba, goien aldizkarirako, goierri telebistarako, ataun Ata hongo irratirako, eta bueno, oso eskertuanago komunikabidei ba, liburuari ematen ari zaien e, hartzunaren gatik eta irakurlekin ba, liburu apartekatzeko eskaintzen ari zaizkidan ba, aukeren gatik. Eta esteabro biltzeko, ostirala liburaren egunez, goi berrirako idatzitakoa, hauixe. regine zitotan hagouen momentu horietan gelditsu eta arnasa hartzen dut, hamar minutuz. Aspaldian gelditsu eta Arrna hartzeko nire modua herriak ez du barkatuko liburu irakurtzea da. Aliritzira zabaltzen dut liburu eozein horrialdetan eta irakurtzen haste naiz. Irakurtzen dut hamar minutuz eta gozatu egiten dut. Gozatu egiten dut irakurtzen dudalako idaztea gustatuko litzaidaken hura. Gozatu egiten dut irakurtzen dudanean, Eta zer egin behar dugu hemen ez tauden eta urrutian dauden zerbait horiekin edo irakurtzen dudanean askatasunain ez zein da baldintzatua izan edo askatasuna da edo baldintzak ditu eta beste zerbait da edo irakurtzen dudanean txantxangorrietako bat harrietako batera urbildu da eta han geratu zaio arrastoa izezain paparrean edo irakurtzen dudanean ume minduak ez du nonbait atz erakuslerik goratzen Umemindua lehertu egiten da, umeminduak lehertu egiten du. Edo irakurtzen dudanean, heltzen direnean ez di date barkatuko kakapila augustia, ez dizkidate isiltasun mutilatu hauek barkatuko. Edo irakurtzen dudanean, madarikatua memoria, madarikatua. Amar minutuko irakurketaren ondoren konturatzen aiz, zorionekoan aizela. Zorionekoan naizela irakurtzea gustatuko litzaidaken ura idatzi dudalako, Eta zereginek ekera gindako ito mena arnaz bihurtzen zait. Eta orain txe hori dan irezoriona. Idatzi dudana irakurriz gozatzea. Idatzi dudana arrotasunez irakurlearekin partekatzea. Eta bitxia da atzo goienako kastetariarekin izkedan hori e, galdetzen zidalako ez da. heltzen e, dio zu liburuari irakurri dezu idazleak irakurtzen du berak idatzi duene liburua eta eta hori xe erantzutenean, ezta, eh hasi eta buka ez diodala heldu liburuari, baina askotan e, hartzen dudala liburu eskuartean eta aliritzi ze liburua edozein orrialdetan zabaldu eta gustora aritzen izela, ba goi berriko testuan nion bezala 10 minutuz nik nereonek idatzitako hitzak eh pasatzen irakurtzen eta pasarte horretan eure burua murgiltzen eta gehienetan bai irriparre irriparre batekin egiten dudala horixe ezta eh irakurketa hori e, neuk idatzitakoen errepasoa eta eleder horixe kitxogorkoz çimpizkate kitxogorkoz eh, pixkat, eh? E bai eta zer esango diegu entzulei Ba, abetiko gauza. Zer zaten Abeti bukaeran., eran? Eee, ondo pasa eta zari ontsu Eta datorren astean gehiago? Bai. Hmm, datorren... E, ...larun bat zerra. Bai. Bat izango da, ja maiatzean sartuko, erak? Bai. Udaberria loratzen jarraituko dugu? Bai. Muxo handi bat denoi? Bai. Nola, bai, saiezu ba. San musa ondio bat deoi eta torren laster arte. Usa ondio bat denoi eta eta dorren hastete. Agun, Agun? Zerren jakitean Maiteko zaitu dela Itxasuaren beste aldean kontatze eni zerren artean Utsi dasu Dasu kontatze En zerra den zmigursta Utsida su kontatze Zerrai zango El karren bello en zaba. Zeko estu da bestarik na, orgurekin dantza zeko. izango de mitzular. El karmeño en baretzean sede rei izango de